Але ж це заборонено. Заборонено простим, а ти не простий. Ти великий мисливець. Ти ходив у степ, воював зі степовиками, убивав людину. Тебе обрали спасителем. І нарешті ти думаєш. Тож заборони не для тебе. Я чув, що лише вогненний Спаситель може зустрітися з великою богинею. А навіщо? Просити за народ. А духів не досить? Як це? Адже велика богиня мати всього сущого. Вона дала життя всьому. Вона й може його відібрати? Ні, сказав жорстко той, хто в ньому. Іран злякався. Як це? Ні. А так. Твоя мати дала тобі життя. Дала. А забрати його вона не може, бо її звинуватять у спробі вбивства. Забрати твоє життя може вища влада громади. А хіба над великою богинею є ще вища влада? А ти сам подумай, велика матір хоче богиня, проте все-таки жінка. А чи може жінка, хай навіть богиня, родити без чоловіка? Ран ще не жив із жінкою, але достеменно знав, що для того, аби була дитина, має спершу бути чоловік зі своєю плоттю в набухлому стані, з якої сім'я виливається у жінку, як зерно сиплеться в ріллю. І справді, хтось має запліднювати і велику матір, хоч вона й богиня. Це були небезпечні думки. Але Ран не зупинявся. Він дав їм волю і додумався до того, що є великий батько який стоїть над великою матір'ю. А якщо так, то мусить бути і великий син, який виконує їм хатню роботу. Якщо ж хата, весь світ, то що виходить? Рам поклонявся і молився великій богині матері, а вона велить, щоб його тіло було піддане вогню. Тоді він буде молитися великому батькові. Ні. Краще великому синові. Той зрозуміє. Син він. Син ран. Ран попросив старого Тума принести йому липове поліно, і, тримаючи в пам'яті той дивний сон, Крадькома заходився вирізати з нього подобизного великого сина. Ран не мав сумніву, що той має бути схожим на нього, тож дивився на себе в миску з водою і витесував свого Бога. Позаяк велика матір у світі одна і великий батько один – той син один, що є. Це і стало ім'ям Ранового Бога. Один є. Коли подобизна одного є була готова, схожа на рана, але такого, яким він буде через десять років, коли виростуть густі вуса, борода, Ран під світлом повного місяця вийшов із хати, Укопав одного Є в землю до колін, сам укляк проти і почав дійство, яке придумував тут же. Він кремінним ножем надрізав собі руку на зап'ястку і щедро полив одного Є своєю кров'ю. Потім замотав руку чистою платинкою і посипав одного Є пшеничним борошном а на довершення обмив одного Є полум'ям палаючої засновою тріски. Коли, на його думку, один Є вже був уславлений, Ран почав його просити. Великий сину, що ти один є під місяцем і сонцем, коли твій великий батько один на першому небі, Твоя велика мати одна на другому небі, Ти один є на третьому небі, Котре є поле, на якому я, ран, добуваю хліб, Спожиток і продовжую людський рід. Як ти син своїх батьків, Так і я, ран, земний чоловік, син своїх батьків, І ти мене зрозумієш. Навчи мене, як бути. Як не згоріти вогні, хай очесному. Як не прогнівити духів, щоб вони не розсердилися на громаду пса, що летить над полем. Як мені повернутися в життя, щоб орати, полювати, одружитися і продовжувати рід людей бика. Як мені знайти жінку, щоб любою була, як тепер Еда, Дружина іншого. Як мені навчити близьких мені людей молитися не лише великій матері, одній, а й великому батькові, одному, і тобі, великому синові, одному, що є? Бо ж вони темні, знають лише велику богиню, а цього мало. Навчи мене, великий сину один є, допоможи, не гнівайся на бідолашного рана, якого хочуть спалити задля добра громади. А хіба це добре, коли ран, сильний тілом і міцний духом, стане жменькою попилу? Один є, нічого не відповів ранові. Зате втрутився той, хто говорить у ньому. Він зловтішно сказав. А якщо ти такий сильний тілом і міцний духом, то чого сидиш тут і чекаєш, щоб тебе спекли, як молодого цапка? Чому не візьмеш того, чого хочеш, силою? І чому сам не встановиш закон, коли переможеш? Свій закон. Не під покровом великої богині, котра жінка, а під сприянням одного є. Бога молодого, сильного, сильного і красивого, як і ти, Ран-чоловік. Від цих думок стало дуже страшно. Ран відкопав дерев'яного одного є, ретельно загорнув його в біле полотно, повернувся в хату і ліг на солому.